For me, for me, It's a trap! <fixen> <fixen> Molt bé, doncs... Comencem. Bona tarda, bon dia, bona nit, quan sigui que la gent escolti això, si és que algú escolta, perquè això és una reunió de malparits, bàsicament quatre malparits, eh, vells amics, vells coneguts en batalles, disposats a parlar de tot i una mica de res, de tot allò que ens apassiona, còmics, sèries, pel·lícules, música, jocs de rol, de tot, això que se'n diu cultura, però no l'alta cultura, sinó la cultura que realment ens marca i que aquests dies, de famós confinament i de virus, doncs eh, ens alimenta l'esperit i fa que no ens tornem bojos. Seria una mica com, com estem vivint aquest confinament sense parlar de confinament i de virus. No tornaré a dir mai més. Seria una mica com caure en la marmita que va fer que el Jack Torrance, al resplendor es tornés boig. Um, som els maleits malparits. Uh, per si algú us pregunta, això és el títol que tenia la pel·lícula Malditos Bastardos en català és un gran, una gran traducció, i els malparits concretament eh, tenim a Pol Robres des de Matlleu, City. Què tal oh. vol? Com, que, com et presentaríem? Com a artista, il·lustrador? No, gra... no, no, oh? no. per l'amor de Déu. I jo sóc un <laughs> dissenyador gràfic i il·lustrador també, eh, també una vessant professional meva seria el tema de la gestió cultural, i bueno, pues, ara que estic confinat aquí, la veritat és que puc seguir cavallant, puc seguir dibuixant, puc seguir escoltant música, llegint... Per tant, porto un munt de coses a manera de xuleta per poder-vos explicar o compartir amb vosaltres al llarg d'aquesta nit. A veure, a la dreta, cronològicament, tindríem el Marc Tanyat des de Girona, que sí que, si no m'equivoco, sí, sí, sí. Sí, sí que... Home, jo crec que, sí que artista sí que podríem dir que ets, no? Sí, sí, podria dir... <laughs> amateur o, digue no professional, però, bueno, no. Algú ho podríem rascar per aquí. Molt bé, tio. Tu també tens portes artilleria de pel·lis, sèries i tal, o què n'hi ha? Bueno, poc, perquè jo realment tampoc he deixat de treballar aquests dies, llavors... Jo tampoc, eh? Entre això <ríe> i una nena petita pugna mirant cosetes. Molt on bé. té la nena, ara, Marc? Ara mateix, set mesos, a punt de fer els vuit. Ah. Mare deus. I està allà... Hòstia. Allà comença mores massa. <ríe> molt bé, i tercer malparit, Miquel Codony. Tu ets artista en el teu gènere, també. Bé, bueno, tothom, tothom és artista en el seu gènere, no? no. Jo soc, potser, el, el menys artista dels quatre malparits, no? A mi m'agrada la, la literatura fantàstica, les pel·lis fantàstiques, potser els còmics els més abandonats, però també agradar-me m'ha agradat molt i, sobretot, soc molt aficionat a això del podcasting, llavors, eh, quan es va proposar fer aquest podcast, em va semblar una idea genial i, i aquí estic. Jo sí que he seguit llegint, sobretot, i veient pel·lis i sèries a hores intempestives, perquè segueixo treballant, tinc dos nenes i és veritat que és, eh, una, mica, és una mica complicat l'ús del temps. No? Jo me recordo quan va començar el confinament que vaig pensar, ui, uh, ara podré llegir moltíssim. No? I una fracció no? del que llegia abans del confinament. Que tot i això de ser molt. Deu ser moltíssim, Està per sobre la mitjana mundial. Segur. No l'atura ni una pandèmia. I bueno, aquí us parla, Raül Tidor, des de Barcelona. No sóc artista, tampoc. No em defineixo com artista. Treballo al món de la comunicació, tele i altres coses de, de mal nom. I sí, segueixo treballant. Però, a pesar d'això, doncs, he continuat llegint sobretot còmic, sobretot, curiosament, i mirant pel·lis, sèries i de tot. Per tant, últim cop que dic la paraula confinament, ja et dic, que això és com passar una temporada a l'hotel Overlook a l'hivern, que no podien sortir a passejar gaire, um, qui vol començar a disparar? Jo us he presentat, que dispari un. Pol. Sí, va, vinga. Mira, uh. eh, jo com que he comentat de la meva xuleta, diré a grans trets també per no em conegui aquí, que sóc un que ja em defineixo com bastant metòlic. És a dir, eh, tinc el meu tipus de lectures i visionats de sèries i peris i estic veient diverses coses i llegim diverses coses alhora. O sigui, a veure, eh, començant, si voleu, pel tema de sèries i després anem voltant, eh? Però oh. sèries, jo us volia comentar que vaig començar aquest confinament acabant la tercera temporada de Glow. Glow és una sèrie de Netflix, una lluita lliure femenina, anys 80-90, que a mi personalment, hòstia, tot el tema aquest, el rebaix de Hul'Hogan, -hul, Hul -hul, l'últim guerrero, tot allò que vam viure, llavors, aquells matins màgics de 35 que ens feien el pressing catch, l'humor amarillo, los caballeros de Zodíaco, bueno, quins records. I clar, Glow és una cosa que m'aconecta amb això, no sé si l'heu vist, aquesta sèrie. He vist la primera. Com Uh -huh. en portem 3 i, hòstia, sí. capítols a més d'aquests 20 minuts 30 que passen molt bé molt, molt, molt... una sèrie molt distesa un cop vaig acabar aquesta, em vaig posar amb un John Pope, que me l'havien recomanat feia temps, El de Paolo Sorrentino hòstia, una sèrie increïble, m'ha agradat moltíssim primera temporada i estic esperant Vèiem com posar-me en la segona Sí però, o sigui, o sigui, lluitadores dels anys 80 i... passo al Sant Pare de Roma al sí, sí. Sant Pare que fuma el Para que fuma i que comença a ser una sèrie curiosa. És de tu. Em va, em va agafar bastant en hack aquesta sèrie, perquè em pensava, al principi, el personatge de Jude Law és com mm. molt cabró, no? I, I sí que té punts com de comèdia, aquesta sèrie, o com una comèdia mm. molt negra, molt àcida, molt que em recordava a The Office, la del Riqui Gervé. Sí, sí. Però, hòstia, a mesura que avança, no faré cap spoiler, però sí que comença a agafar uns tons també, que té un punt com de fantasia, també mola, no? I, ah, sí? A... Pues mira, sí, a mi, a sí, sí, mi ja sí. em cridava l'atenció aquesta sèrie a, dit la paraula màgica a, a, a, a del a, a, Mickey. No, no, sí, però jo, és una sèrie que segur que hagués vist, que em pillava molt l'atenció, però normalment quan pan servir la fantasia de sèries que no t'esperes, don quin d'interès al final, una curiositat per mi, eh. Sí, és... El més per mi és una sèrie que ja només per la fotografia, per la posada de escena, o sigui, ja val la pena, això sol. Seguim, i més ràpid, eh? només me'n me dues. L'una és What We Don't Deixar 2, és la que vaig veure continuació. La sèrie basada en la pel·lícula, amb el fals documental. Eh? I sí o no? Comparada amb la pel·li, vull dir, comparada amb la pel·li. És, és el mateix, és el mateix amb alguns altres personatges, inclús es permeten fer algun cameo més endavant. I jo bueno, un capítol que surt, bueno, la Tilda Swinton i tot. O sigui, està bé, és recomanable. És... Sí. Última, la que estic veient ara mateix, La Casa de Papel. Ja. <laughs> Jo no No podeu, va vale. bé. No, no vale. no, jo crec que... No. Estic veient si a la quarta temporada, en falten crec, dos capítols per acabar. Home, em recorda moltíssim, per ritme i pels ganxos que fan servir a finals de capítol 2 tot això, em recorda moltíssim a Prison Break. Prison Break és una sèrie que vaig estudiar molt i aquesta, aquesta, hòstia, la trobo molt, molt... enganyosa. Eh? Fan servir moltes triquiñores per tenir-te allà, hòstia, vale flashbacks. En manera de flashbacks ho solucionem tot. Tu l'has vist, a Marc? A la Casa de Papel? Algun... No. Història? Tu l'has vist? Sí, ja vaig veure molts disfraços per Carnaval, però sí. més aïllat es que... d'això, no. A veure, que, que, que s'ha convertit en un fenomen del popular, sí. de... és, és evident. Però jo no sé... on dic Mi qui em refereixo personal al Miquel. Vull dir, ens coneixem des de petits i mm. si, si, si et molesta... Dic... No, no, no, molesta en absolut. És em surt de manera espontània, eh? vull dir, que quedi clar. És jo tenia un problema amb aquesta sèrie, que, que no m'ho creia. Ja, en cap un moment em creia aquell senyor que si que fos una ment mestra... No m'ho creia, per però per res. Són, són prejudicis meus. Sí, eh? per tu, el, el problema està amb el casting de la sèrie, per tu, Raül. És que no m'ho crec. No, sí. per mi no, eh? No? Per mi Què també, és? però jo, jo la vaig començar a veure en el seu moment abans no vam dir quan ens hem presentat, jo sóc profe de secundària i és una sèrie que aquesta me la van vendre els meus estudiants perquè estaven, estaven, estaven i estan tots I estan. enganxats i obsessionats amb aquesta sèrie, fins al punt de que jo ho he fet servir com a amenaces si estan parlant massa o fent examens i dic, mira, buscaré espòilers i us faré totes espòilers per la Casa de paper i funciona, funciona, funcionava funcionava amb Poetronos i funciona ah, amb la Casa de Papel. I, I la vaig començar a veure per curiositat, vaig començar amb molt bon peu, m'estava pensant, bueno, però pues sí, és molt entretinguda i i m'està convencent però va arribar un moment que jo vaig pensar que ho allargaven ja massa o sigui que, ser, eh, massa, ni gir, ni... massa gir, massa gir Uf, i... quin, moment, quin moment va ser la segona wow, temporada que estic parlant de primera temporada no la vaig vale. acabar, eh? crec que vaig veure, no sé, ara igual dic una perquè no me'n recordo ni quants capítols té. Uh -huh. però diria que vaig arribar al capítol 5 vale, vaig vale. dir I no m'interessa vas... sí. hi ha tantes vale. coses per veure que, que no, sí. no tinc la paciència de seguir amb aquests personatges vale. entenc que pugui enganxar eh? sobretot segons entenc que puguin els meus estudiants, sobretot sí. yeah. és que crec que tira d'aquests mecanismes de muntatge, de música, d'aquests personatges tan arquetípics també, que amb un o t'identifiques i hòstia, va, cliffhanger, hòstia, com solucionem això va, i comencen amb flashback, ja tu solucionem sí. que escolta, que després jo em, em puc enganxar a, a la sèrie de flash del superheroi i, o Arrow i tragar-me quatre temporades eh? fins que em canso, vull dir que després que l'escuda va ser la zona de confort i aquesta no és la meva, a mi no, no, no, no, sí, sí. no, no, no, no. sí, sí connectes oh, o bé. no Sí. No. Per exemple, jo pris un break, uh, que que comença uh -huh. vaig vibrar amb la primera temporada. Va uh -huh. encantar. La segona em va semblar un espant i, sí. la, ja deixar -ho. i ho vaig deixar. Jo ja vaig-me's allà. Jo, vaig, vaig amb mena de minissèrie que vam fer ara fa, eh, un, uns sí. anys. Sí, sí, van fer una minissèrie que es deia The Last Break o de Final Break, una cosa així. I era, era una yeah. merda de de, de l'Scoffield aquella en una presó a Síria o no sé on era. Per mi les quatre temporades Espantós. ja ho tenen que però sí, després hi havia una que era la, la noia que s'havia de ficar en la presó. No no, no, no, no. No la pel·li que no. va, va, va fer una minissèrie fa, fa, sí, fa no, re, un any o no. Estic al cas d'això. Pues sí, sí. Bueno, jo tinc la sensació... Jo a Prison Break vaig veure molt poc de la primera temporada i no vaig tenir la paciència, però aquesta, a la primera temporada sí que li trobava sí, la gràcia. Sí. Jo crec que són sèries que arriba un moment que eh, diguem, jo tenen un públic més o menys cautiu i fidel, i una mica es converteixen, i pot semblar que dic respectivament i no, eh? però es converteixen una mica en paròdies de si mateixes, o sigui, que són un univers tancat i van donant voltes sí, sí. a una sèrie d'idees i ok, si t'agrada, doncs endavant, no? Tira milles. Bueno, ja està clar perquè i amb això ja tanquem la casa de papel que ja... <ríe> dels nassos. Eh, aquestes sèries funcionen perquè creen, a partir d'arquetips, que és el que deies tu, Pol, creen relacions entre personatges i la gent espera a veure com es retroalimenten aquestes dinàmiques. Uh -huh. Està ah, jo no, no tinc res en contra de que la gent s'ho miri. Eh? Vull dir, jo no pues, m'he forçat tota amenaça, m'ho miraré, però, però bueno, que, que, que si ho vols, seguir disfrutant, endavant. Ara toco jo. Uh -huh. Què més? Sèries, per exemple. Què primer... secció sèries? Tothom fa sèries sí. i després... Doncs, mira, jo he estat veient una, dues, unes quantes, sí, sí. Mira, he vist, finalment, que tenia pendent la, la famosa Mandalorian. Star Wars. Ahà, a, veure, a veure, sí. Jo vaig per capítol, la vaig sí veure a Disney+, i llavors vaig uh -huh. per l'últim capítol que vam fer ahir, no? No, no l'he vist tant tant. Van fer el 5. Sí. La recomaneu, aquesta? A veure si estem d'acord. Bé, ah. sí, estem d'acord, crec. <ríe> a veure, a veure, d'entrada, o sigui, a mi me la van vendre com una mena d'espagueti western. Mm. I, home, a veure, l'obertura és com un espagueti western, i el tancament, que evidentment no, no destriparé tan també. Mm, però tot el al mig, a mi em sembla bàsicament una sèrie de samurais és es que com és el, el, és el, el logo Long cachorro. Wolf and sí, sí, Cup logo... és això, és això. Sí, Long és Wolf and Cup, right. el, el Long Solitario i el Cachorro eh, sí que és cert vull dir, que, que, que el look vull dir la música la música per exemple està claritzament basada en la l'Helenio Morricone de, la típica música de la trilogia del dòlar de, que va fer amb el Clint Eastwood, Sergio Leone mm, a mi em sembla una, una sèrie molt petiteta, molt senzilleta, molt dels anys 80, però en cada es història bé. és una missió, és com l'equipo cada capítol té una missió, excepte, ja dic, l'arrencada i el final. Eh, I que em sembla més honesta que la trilogia aquesta merdosa de pel·lícules que han fet de Star Wars, perquè no està lligada a la mitologia antiga. Agafa una figura, la figura del Casa Recompenses, el Boba Fett, a més un personatge que no entès mai, perquè com tan famós, i a partir d'aquí, doncs és una història ambientada allà. De fet, quan, o sigui, al meu entendre, les pel·lícules de Solo, no sé si la, la vau sí, veure, sí. la pel·lícula Han Solo, sí, sí, sí. la de Rogue One, que a mi em sembla que són descents, per mi serien molt millors precisament si no fossin les pel·lícules de Han Solo, sinó sí. d'un cas de recompenses, i si Rogue One no hagués estat lligada a l'inici de, de la primera de la Guerra de la Galaxia, la primera sí. clàssica, l'episodi 4. I, curiosament, vaig llegir l'altre dia, que no ho sabia, que faran una sèrie sobre Rogue One. Hòstia. Ah, això no ho sabia tampoc. Jo la recomano com un divertiment, és a dir, com un mitjouret a la setmana, amb una manufactura ambientalista de bona factura, Star Wars, i em sembla, ja et dic, més honest que no pas les pel·lícules que van voler regurgitar tota la mitologia de la... Star Wars. No, no, no. no sé, a mi, a, mi, sí. a mi les pel·lis sí que m'agraden, amb les últimes també crítiques, sí, sí, jo, jo soc una mica d'imparcial, o sigui, sí, imparcial no, al revés, una mica fan bo d'aquestes coses, i fins i tot ara, darrerament, he tornat a veure les tres primeres, episodi 1, 2 i 3, la i m'han agradat més del que recordava, no les defensaré especialment, però m'han agradat més del que, del que recordava. I el... Jo ho vaig intentar. Mi, les tres últimes pel·is a mi m'ho ha passat molt al cine, i no a poc no, molt més. La sèrie aquesta, potser me n'havien parlat massa, i l'arc inicial, els tres primers capítols m'agrada, m'agrada bastant. Tres primers les capítols? Prés... Eh? Sí, sí, sí però els tres no, primers capítols, no, no, no, una miqueta, és la presentació del personatge. I després, potser, sobretot en el capítol aquell del... No me'n recordo com es deia, però aquell que van a un planeta i hi ha uns... Bueno, uns... Els set samurais. De bandits. Com... Sí, correcte, el capítol set samurais. És Tens massa la sensació de, que això ja ho he vist moltes vegades. És que tot el que has vist allà ho has sí, vist correcte, moltes vegades. Sí. Però jo crec que és que no t'enganyes. a dir no, no, no, no, no, no com no. les pel·lis una gran, no, no no, no, jo, arriba arriba divendres i penso, mira, avui hi capítol de Mandalorian guai, vull dir que ja, ja em va bé, eh vull dir que és molt, mm. està, està bé però me n'havien parlat massa, o sigui, no està a l'alçada de les expectatives que se m'havien generat simplement, lo cuando oh, bon. no es culpa de, lo cuando no es culpa de la sèrie, d'altra banda, eh però oh, això sol passar, eh, no, són dels altres que en parlen massa, no, sí, però veus, amb aquest sentit de mitja i tal de les, de les sèries de que no? ha comandat en Paul la de Glow totes més o menys es tenia allà clissades, però la de Glow penso, hòstia és això, En capítol de mitja horeta, en fan algunes d'hora, ara hi ha alguna que dius, no, La Casa de paper, no, per exemple. Ràpida. T'ho dic, aquesta no m'hi ha costat, he anat veient molta publicitat i tot, però Casa de paper no... M'ha llistat que tinc alguna altra cosa, trobo. Doncs aquesta és la primera. Uh, també he fet net de... Veureu també aquí, que jo també li tiro molt al gènere Fantàstic. He vist finalment, o he acabat, Watchmen. Oh, oh a mi molt. Watchmen m'ha agradat, el que passa que li trobo dos coses. Uh, la primera, que no s'hauria de dir Watchmen. I tu em dirà, però sí, home, sí. I, si l'has vist tota, ja, ja ho sé. O sigui, és, passa després de Watchmen, surt alguns personatges, continua tot això, però no em sembla honest. D'igual manera, com, uh, com van fer la prequela de Watchmen al còmics, li van dir Before Watchmen, això s'hauria de dir After Watchmen. És una història al món de Watchmen. Però no me la venguis com Watchmen, no ho és. Sí, sí, sí. No ho és. És una mena de what if, és una, cosa, una història que comença i acaba. Està bé. Trobo prop que i a que el, a la sèrie en si li passa com a Leftovers, que Leftovers que és cosa que està més ben aconseguida, que és molt densa, és molt lenta i tens la sensació de que a cada plano, a més amb la música de Trent Reznor, de Nine Inch Nails, brutal, que cada plano que t'estan ensenyant, el director i el creador de la sèrie és dir, mira com mola. <laughs> Mira que profund aquest plànol sí. d'un vàter. Però em funciona molt més a Bestovers. L'Estovers és una de les que porto jo, eh? Molt sí. sí. l estobers, l estobers. Em sembla brillant, aquella sèrie. Sí, sí, sí, sí. si Densa-s'hi, -sí, eh? Densa-ho és a... Densa que, que, que dius, vale, tio... Eh? És com si una sèrie molt pagada de si mateixa, saps? Mm. Molt parcimoniosa i tot plegat. Tot i així, està infinitament per sobre la mitjana. Però, ja et dic, no em sembla on que es digui Watchmen. Mm jo sí, això jo... no ho havia, no havia pensat, això que dius del nom, i estic d'acord. Tot i que si... mi em, fun em funciona eh, com a seqüela. Sí, I... com, una, com una història, una possible sí. història, al món de Watchmen. Sí. Sí. Bueno, sí. I em sembla uh, arriscada, o sigui, em sembla una posta arriscada fer això, perquè trobo que em costava mm. molt imaginar-me com hagués experimentat aquesta sèrie si no hagués llegit Watchmen, o hagués vist la pel·li. Perquè, sentit, Pots fer-ho. Pots fer-ho, però perquè tampoc és, no hi ha res que no s'entengui per si sol. El que passa és que mm, hi ha moltes coses que, clar, les màscares, el doctor Manhattan, la Lori, i tot això, l'Smiley, el, el color groc... Això ja té gràcia, sí. Els calamars, els giants, tot això, té molta més gràcia que si ho has vist, és com tot. Vull dir, igual que Mandalorian, és a dir, tu no tens per què saber i no destriparem res que no s'hagi vist si no, no saps qui és el Yoda també pots disfrutar de, de ser personatge de Mandalorian, però si sí, ho saps, encara ho disfrutes és un personatge que s'ha fet viral eh? però so, i, ja. i, i, i en podeu espogejar eh? però so, suposa que allò, el David Yoda què? serà el Yoda? Per, per cronologia no hauria de ser, crec no, no, no, no. Vale. és un... És, un bueno, és que per una banda dius, una dos o és una troballa d'aquestes que passen un cop cada 100 anys cosa difícil de pensar perquè és Disney o simplement és, és una cosa tan evident que dius, per què no ho han fet abans? Igual que hi ha les versions Funko o les versions sí, Junior de tots els sí. personatges, clar, pots doncs fer algú de la raça de Yoda, però en petitet. És Aquest molt la trípica. És kawai, no?, que en diuen els allò, ah, oh, sí. que fa que la gent ho veu, fa, oh... I està, està, està bé, està bé. Sí, és... no, no en bafa, no, no és un Jar Jar Binks de, de segona, no està bé. No, no, funciona, funciona. De fet, se n'en foten. Hi ha un moment que li diuen al ah, no, Mandalorian, si sí, és un, sí, un Kung-Gan, no? Un Algú és Kung-Gan. Que... Sí, sí, sí. Va, continuo. Okay. Continuo. Eh, també he vist la segona temporada de Star Trek Discovery, que també la tenia pendent. mhm. Mm Star Trek, a veure, aquí jo sóc molt fan d'Star Trek, però jo sempre he definit un fan d'Star Trek dels que no sortiria mai en pijama al carrer. No sí. <ríe> sé sí, si sí, m'explico. Tu tampoc, Vicky? Jo sóc fan d'Star Trek, jo, jo sóc molt fan d'Star Trek, però jo crec que no hi ha res del que sigui fan. O sóc sigui, un fan en general molt irrespectuós. M'encanta que els trenquin els referents i que facin coses diferents i m'és igual que... És que això no és Star Trek. Bueno, que pujo Star Trek ja ho tenies abans, vale, no? m'és igual, saps? Si és sí, per on sí, Raül per un sèrie. No, a veure, Star Trek Discovery jo crec que és una sèrie, bàsicament si no ho sabeu, de, de sèries de Star Trek n'hi ha hagut la tira, des de l'original, la nova generació, de tipus Space Nine, que és la meva preferida, aprofito per ficar la cunya, Voyager, després si vam fer Enterprise, que va ser última i aquesta reimaginació de Star Trek és cronològicament anterior a la sèrie original, d'acord? A nivell problema. visual, és acollonant. És brutal. Però què passava la primera temporada? Que tenia personatges que en general van caure molt antipàtics a la gent. Molt antipàtics. O sigui, feien personatges que per actitud arrogant, per poc empatia, costava molt de veure Star Trek en aquella sèrie. Era una sèrie a l'espai. Igual que abans deia que Watchmen per mi, vale, sí, és Watchmen, però si estigués d'altra manera, doncs pues, també funcionaria. Aquesta sèrie, la primera temporada, se li va tirar molt en cara de que era de tot menys Star Trek. I en part tenien raó, en part. Perdona, Raül, un parell de coses. De, de... quin temps és? Quan la van fer aquesta sèrie a Discovery? Un va... parell va... Fa un parell d'anys, és nova? Vale, vale. Sí, sí, Bé. això és la segona temporada. Uh -huh. la, la segona temporada, bàsicament, deien, ah, sí, voleu Star Trek? Doncs teniu Star Trek. El que fan és una temporada, d'aquestes llarguíssimes, de 20 capítols, o per l'estil, amb un arc narratiu que comença i acaba, i el que fan és introduir personatges clàssics de la sèrie, és a dir, el Capità Pike i és poc, que és el germanastre del personatge principal. I aquí ve el tema, quan aquests, quan els dos elements que venen de les sèries clàssiques són el millor de la temporada, algú falla. Algo falla quan, per exemple, hi ha una resurrecció xunguíssima, i quan Acabes veient la sèrie perquè bueno, ja, em queden 5 capítols per a la temporada. Està molt bé tot això a nivell visual, però és que això, jo, per favor, que s'acabi ja, que ja aquesta, aquesta història, però per sempre, d'alguna vegada. No sé, i és una sèrie que li tinc fe. És dir, si hi la tercera temporada, la m'hauria. Però jo crec que, hòstia, si fas una sèrie nova i crees nous personatges, fes-los interessants, aquests personatges. No existeix de moment una tercera temporada, s'han quedat amb dos? Sí, ja després n'estan a la segona. No em com acabava. Sí, me'n recordo com acabava, però no me'n recordo com, com de preparar-t'ho deixaven. Es, es podia acabar mes, així. No. Es podia es sí, podria acabar podria. així ja, per sempre més. I no ho sé. No, L'he acabat per orgull propi, sap? allò per dir, va, l'acabo. Mato un, una cosa. Sí. A mi m'ha agradat, eh? A mi m'ha agradat, per exemple, la vaig disfrutar molt més el que estic disfrutant al Mandalorian a, a qualsevol nivell. I... És que és una a mi la, la, la protagonista... M'agrada molt, trobo que, una... que és un bon personatge. Després hi ha no, es troben és... de la màniga sobre com viatgen... Sí, la, la protagonista se suposa que és la germanastra de l'Spok. I és una humana que va ser criada pels vulcanians. I és un personatge original, és un personatge que més té una certa ambigüitat de gènere... Poqueta, eh? Però la té... No, no... Bueno, es diu Michael, però ningú diu per què, mai en tota la sèrie. Bàsicament. El... té una trama d'universos paral·lels que està guai té idees que estan bé, jo crec que sí que la sèrie ha de créixer, ha de, de trobar-se encara una miqueta, però sí que a valoro que intentin fer una cosa diferent a l'altre Star Trek el que és genial, jo trobo que realment el Capita Pike està molt guai, i passa una miqueta el que passa, jo penso, amb, amb... després una de les que jo, que és l'altre Star Trek d'ara, no? Star Trek Picard que una de les subtrames que fan, que és la dels com es deien, la mena... Bueno, hi ha com un cos ocult, no? Com una sí, mena de la, tia xunga de la Federació. Com es deien? Secció 5? La secció 5. Allò podria ser un spin-off collonut, de la part fosca d'E Star Trek per exemple. O sigui, tenen algunes idees que no aprofiten que jo crec que pot donar bastant de sí, no? Amb l'emperatriu aquella de l'univers un paral·lel. No sé, jo sí que té coses que, sí, aïlladament, m'ha molt i no em va costar gens acabar-lo veure. Però fixa't el que falla. El que falla és el que fa gran o el que ha fet gran La caça de paper, que és la dinàmica entre els personatges. Correcte. La ressurrecció d'un personatge que hi ha és són les coses més cutres, en sèrio, que he vist en una sèrie. Correcte. Sí, sí, sí. Estic sí, d'acord, sí, eh? No dic que sigui perfecte, I però, però les... sí que ho veig passar bé. Les dinàmiques entre la tripulació, per exemple, un personatge que la primera temporada brilla molt i que és molt interessant per vosaltres, per exemple, Poli i Marc, si no esteu molt ficats en cineficció, que és el Saru, hòstia, està completament desaprofitat. Completament. Sí, sí. I sí, les sí, coses sí. que li veus bones els universos paral·lels i tot això. És que això és un clàssic. Totes les sèries d'Star Trek han tingut uns capítols d'universos paral·lels i tot això. Sí, tot. però funciona. I la primera temporada, per exemple, que a mi m'agrada una mica menys que la segona, ostres, té una trama molt retorçada eh, amb la relació de la... però molt retorçada, la del King-On. Ui, sí sí sí, sí, sí, sí. És sí, sí, sí. molt fosc, tot allò. Té coses, la sèrie de coses. Jo crec que he la pena veure-la. Són sí, fans de Star Trek, sí, sinó... També s'ha de dir que jo no, jo no he començat amb Picard, però sí que vaig voler fer un... Vaig mirar per internet un best-of dels millors capítols de la, la nova generació i em vaig quedar dormit en tres cops. Han empellit malament. Uf, tenen un altre tempo, eh? tenen un altre ritme. Sí, sí, sí. eh? és... Bé, bueno, és per això... Va, i l'última, l'última sèrie, ja i us passo el testimoni, parlant de coses fosques he pogut reprendre i estic apassionat amb la sèrie Dark, la sèrie alemanya que era com el... Que sí, va ser no... la primera temporada, jo. Sí. Que bo, fantàstic, fantàstic. Jo vaig veure la primera temporada en el seu moment però és que no me'n recordava de res a més és una sèrie complicadota vull dir, que també integra un element fantàstic de ciència-ficció no desvetllarem el que és si no l'heu vist però em sembla, justament pensava, mira Miqui, amb això així com Watchmen és una sèrie molt pagada a si mateixa, mira com mola aquest pla. Mira, mira aquesta música, wow, ominosa, no? Aquesta sèrie ho fa com una mena de, de, de Stranger Things, David Lynch, Fargo, una barreja molt estranya, també té aquest to ominós, tens, però per mi rulla molt bé, rulla molt millor. I és, és, si no l'heu vista, i una alternativa és aquesta mena de narrativa típica, arquetípica, americana de les sèries, aquesta sèrie molt, té moltes influències americanes, però em sembla impecable. Raül, la continuació està alçada, la, la segona temporada? L'acabo de començar, avui mateix. Bé. Però tinc moltes sí. esperances posades. Tu sí que l'has vist, no, Paul, la primera? La primera, em va agradar. Sí, a mi, no. L'usordida, que és la, la, la sèrie, sobretot, és el que em va convencer. Al final, no tant, veus? Tant com a concluir la primera temporada, no em va deixar amb ganes de veure Sí, jo vaig tenir la sensació que era la mena de sèrie que probablement havia triomfat i vaig dir, va, vale, doncs, ressem l'emfinal obert perquè puguem fer més gòmics. No, no, no, no, de fet, vaig llegir una entrevista i estava pensada com tres temporades des del minut zero. És a dir. Tres cicles. Jo l'he trobat super farragosa i li vaig trobar faltar un puntet d'humor, l'horidonia... No hi vaig connectar gaire. La vaig veure de fet, sencera, per un altre per un dels altres podcast que faig, el de després del club que el mm -hmm. i Però és una sèrie que si no haguéssim per això jo no l'hauria acabat. Eh? I, la... Home, I acabada... Humor zero. Sí, i, però això, jo no, no necessito humor, eh? perquè vull dir que la que porto jo, que m'encanta és Les que no es que ha precisament per ser una comèdia. Vols no? riure no fas, no? Però en aquest cas no li vaig saber no trobar la gràcia. Mm. Sí que té algunes idees del que és el viatge en el temps sobretot el que és que em formava avançant, que m'agraden. Creu que està bé que sigui una sèrie amb però no sigui una sèrie juvenil. Mmm, però no em, va, no em va fer el pes. No em va fer el pes. Però aquí es fixa Potser, la persona... Tornar al mateix és sempre, eh? Deixant de la capa d'estètica, de com està feta, connectes amb els personatges i les seves dinàmiques. Eh. Tornar al mateix. I tu aquí està clar que no vas connectar. No, I un no, cap... no vaig no, no, no. connectar. des del primer capítol amb veia aquells plans, aquells personatges, aquells la aquell del groc que porta aquella mena de de no? Maldit, no? Sí. Que porta el tiu que en recordava, em recordava a una peli que si la recordeu, vol dir que tenia una edat, ja. Jo vaig anar de petit que seia Óscar Quintana i el Láser. Que sí, senyor? Sí. tens una edat. Eh? Sí, sí, bueno, la tinc. Molt sembla a la teva, la feixin. Sí, sí. Doncs, eh, jo crec que és una seria que estaríem d'acord que no és com Watchmen, també, i com Leftovers, com ara, que no accepta termamitjos, eh? o sigui, o l'adones, no. o dius home, tio, aneu a la puta merda. <ríe> però ja. I no sé per què, jo mira Dark, vaig acabar vaig acabar la primera temporada uh -huh. i dic, va, la torno a mirar tota perquè és que si no és impossible seguir d'acabar tot això. No, no diria que és una sèrie dolenta, eh? vull dir que no. la valoro i simplement és una sèrie en la que jo no he connectat i entenc a la gent que l'agrada. Entenc perfectament, vull dir que ve veig les virtuts que té, però no era per mi. I a, Llavors, a priori tenia tots els números per ser-ho. Sí, però és que a vegades és això. Depèn del to que fa servir la sèrie, depèn de com et presenten els personatges. Um, per exemple, un breu apunt. Després de Galàctica, i jo vaig estar anys i anys buscant la sèrie que substituís Galàctica. Ja, que si Killjoy, que si no sé què... què... Fins i tot, i em van dir, no, no, la sèrie que has de veure és The Expanse. Mm. Has vist el The Expanse? La primera jo, temporada. Jo aquesta la vull comentar perquè n'he sentit a parlar molt bé com és un Star Trek? I abans que no. em perdava, pensava, a dir, hòstia, a veure què en pensen d'ells, perquè jo he sentit aquests comentaris. No he vist tampoc, eh, Expans, però he sentit benuda com així, en plan, si els noves de Star Trek no t'agraden, ha agafa't aquesta, que és Star Trek. Hòstia, doncs pues no, eh? No sé, no, no, de... Uf, no ho veuràs. No, no, no, no, ja, jo et sabia dir l'informació no que... d'alguna no, Trek, però alguna es comentava, en algun lloc. No, si tampoc acabo de veure Galàctica, però potser una mica més per Star Trek. Sí, no, a veure, tema... no, no vull dir que sigui com, exactament com Galàctica. No, no, però, no ja t'agradava ja no. això, de ja. fet, vindria a ser una mica més, gairebé, no sé, desafió total, no sé. O tu connectaves, Raül, el tema Galàctica pels personatges, potser, no? O sigui, sí, va... i, sí, no, però que, que jo Expans, per exemple, em passa com el, el Miki, vull dir, M -m em va agradar, però no vaig acabar de connectar tot amb els personatges. Mm -hmm. Hi havia un altre que va sortir al mateix temps de, que d'Expans, que no me'n recordo ara com es diu, que em va passar el mateix i era allò, hostia. També de sí, naves espacials. Sí, eren uns, uns tius que quedaven... Uh, com es deia? No, no recordo, tio. M'estic fent gran, m'estic fent vell. Sí. Però que, que, que quedaven aïllats en, a l'espai, que despertaven... No recordo. No. no seria la d'un Stargate? No, no, no. no no Stargate aquella, l última no estava malament, la que despertaven a la nau. No, que de... sí, si despertaven amb una nau i començaven... No era aquesta, no, com es No recordo. El cas és que... És ben bé com dibuixes els personatges. És curiós, eh? Mm. I del to i tot plegat. Però, escolta, jo ja... També començaré a veure Picard, per cert, però aquesta ja jo us passo el testimoni, perquè jo ja... De sèries ja estic. Vale. Si, si et sembla bé, Marc, com que ha dit Picard i jo és una de les que volia comentar... T'aniré gent davant. Vale. Eh, jo Picard sí que l'he acabat veure més o menys al principi d'aquest confinament. Eh, jo, la... una de les sèries de Star Trek que més m'havia agradat era Star Trek la nova generació, era bastant fan del Picard, i ja sé és la decepció màxima per mi, no m'ha agradat gens la sèrie. L'actor és el Com? L'actor és el mateix? L'actor la... sí. és el mateix, molt gran, perquè ah. és que és molt gran el senyor, vull dir, se suposa que ha passat el temps, s'entronca en una de les pel·lis de... en una de les coses que passen en una de les noves de l'Arbrams, no me'n si en la primera o en la segona, el tio està retirat i tot d'una... Bueno, tampoc vull robar gaire, però apareix un personatge que està connectat amb el Data i ell el vol ajudar, i això el porta a fer una mena d'ajuntar una nova tripulació, que però no és, és una tripulació és oficial. Quants anys té el Patrick Stewart? Doncs pues no tinc idea, tio, però... Una, 80, 80, no? 80, no, 80 no, i escaig sí. llargs, és molt gran, i se'l veu molt gran veu a la sèrie, veu, eh? vull clar. dir que fa de senyor gran. Ho compensa amb uns personatges uh, pues més jovenets, i de fet, a mi el que m'agrada de la sèrie són els secundaris, té una tripulació més en plan contrabandistes, no? més, més de tapadillo, que funciona bé, que funciona bé, no és una supernau, és una nau putre relativament... Bé, cutre. cutre en quant a tamany, tecnològicament està molt més avançada que totes les altres. Mm. Um, però conformava mm. avançant la sèrie, mm, va perdem, va perdem, va perdem, i té un final supercutre. Té una part xula, que és la relació amb els bords, que els bords eren uns personatges xulos que... aquells que t'assimilaven, no? No sé si mm. coneixeu, sí. a part de Raúl, la sèrie, no? que eren com una mena de cíborgs que anaven assimilant diferents civilitzacions i et feien una mena de clon, no? I eren una mente colmena hi ha algun dels capítols més traumàtics i dramàtics d'Star Trek sobretot pel Picard, que tenen a veure quan gairebé l'assimilen a ell. Bé, bueno, gairebé no, l'assimilen el que passa és l'única persona que aconsegueix fugir, no? I és un trauma que porta-se suposa tota la seva vida i aquí més o menys ho resolen Bé, bueno, uh -huh. té coses que són xules però en aquesta jo sí que la vaig acabar de veure per religiositat Diguem, va l'Star Trek Picard no és una sèrie tan llarga a veure com s'acaba però no, no, no em va semblar no va semblar que fessin res o sigui, el to és molt diferent de les altres i combina un tot això jo ja ho he vist amb un... ostres, que l'argument no m'interessa gaire no, no, no, no t'ho has porrat sí. gaire no, sí, no, mira-la, comença -la a veure eh, per... sí, sí. però ja et dic jo que la meva ha... El meu amor per a Star Trek no arriba fins a tal punt de perdre 10 hores de la meva vida, eh? Vull dir... No, jo, jo no les he vistes totes, eh? I el Deep Space Nine és una signatura pendent que m'agradaria, l'Enterprise ni ho vaig intentar, el Voyager ni ho vaig intentar, vull dir que m'agrada, m'agrada molt, m'agrada veure les pel·is, però no però puc viure sense veure alguna cosa concreta. Aquesta tenia molta curiositat. Jo tinc molta curiositat, sí, sí. No però amb, entre Star Trek Discovery i Star Trek Picard, amb les seves mancances i a un on en aquesta. No diré que no veuria una segona temporada, perquè segons en quin moment l'estreneixin, potser doncs provo. No? Em sembla que acabaries. Eh? Clar, però, però vamos, no, no la recomano particularment. Vale. La que sí que recomano molt és una que ja ha sortit aquí diverses vegades, també del of com Watchmen, tot i que és una sèrie que requereix un esforç per entrar-hi, perquè és molt densa. Hi ha alguns capítols que tenen un punt d'humor, però no es caracteritza per l'humor, no? és una sèrie molt densa, tant per com està feta, les interpretacions dels personatges, els temes que toca... Vull dir, hi ha capítols que deixen molt tocat, però crec que és molt original, que és Leftovers. A mi em moltíssim, sí. Leftovers. sí. És molt guai. Són tres temporades, a més no són molt llargues, els capítols sí que són de 50, menuts, de 50 minuts, però hi ha una temporada de 10 capítols, una temporada de 10 capítols i una de 8, i comença i s'acaba. Sí. I comença i s'acaba bé, jo crec que Cosa que s'agraeix, mi... eh? Cosa que s'agraeix, sí. Si no, igual no hagués seguit. Eh? Jo, quan vaig començar a veure, ja sabia que s'acabava i on s'acabava. I, a més, em va semblar un final molt satisfactòric. No? És molt post-lost, a mi em recordava molt a perdidos en moltes de les coses que feia, però, per mi menys divertida, perquè per dius tenia un punt de divertit i d'acció que aquesta no té, eh, però molt més controlada, molt més, mm. molt més pensada per mi. No? Està basada en una novel·la que diuen que està bé, del Tom Ferroga. Jo l'he llegit. El... Sí, està bé? Jo no l'he llegit. Eh? Sí, però el Tom no té gaire veure molt de la sèrie. Eh? No ho sé, és que no, no sé gaire a la... És que me la vaig llegir potser un any abans que sortís la sèrie perquè vaig trobar el llibre com a ah. saldo a Gigamesh, a Barcelona. I, i em va agradar, però com una curiositat. No, no, o sigui, realment, d'un llibre com aquell, fer una sèrie com la que feta, jo he vist només la primera temporada, em sembla que té molt mèrit, realment. He, he, he de dir que de la primera a la segona temporada hi ha un canvi molt important, i de la segona temporada a la tercera hi ha un canvi molt important. No de to, però sí de tipus de capítols i tipus d'idees. De fet, a mi, quan, jo quan trobo que la sèrie brilla és a la segona temporada i a mi la tercera m'agrada molt al final de la primera temporada m'agrada molt no sé si te'n recordes, Pol eh? no, tampoc me'n recordo al final m'agrada molt però la segona temporada és raríssima no? la idea bueno, com comença el primer capítol no és un espòiler però és els 10 primers minuts però suposa que en un moment donat desapareix el 10% de la humanitat no? però en un moment donat és com si ara estem parlant i tot una, un fluix i jo ja no hi sóc he desaparegut i com jo, milers de persones de tota edat, de tot gènere, i clar és com processem aquest tipus de pèrdua i per què, no? la pregunta de és per què. I passa això, hi ha un fundidor negro i tres anys després, han passat tres anys. Vull dir, ja la gent ha començat a tenir temps de processar-ho, però és més sobre el trauma del que ha passat. No? És una mica sí, sí, sí. sí. Que fa... De fet, és el que fa Vengadores. És el Thanos. Ells el passen mateix, <laughs> així i és, han passat tres anys. Is Is exactament el mateix. El I això podria haver estat un Thanos perfectament. Eh? I, de fet... No sé, a mi m'agrada molt com ho planteja, m'agraden molt els personatges com es sí. treballen, són molt... Hi ha ja, ja, personatges molt factat, molt, molt, molt, molt foduts, molt, molt jodides. Sí, sí, és, que no ha, és, és que no és per sí. menys una situació d'aquest tipus, no? Sí, sí, sí, I, correcte, correcte. Que, I el component religiós que té també els enfocs de cada sí. personatge, inclús les sectes que sorgeixen a partir d'aquí, o les persones que volen mirar de recuperar... La que recordant Van tots vestits de blanc, no parlen, Part, que fum. Només fumen i es dediquen a fer-li putades a la gent. És que <ríe> és molt bo. És una volgona secta bona. Sí, vull sí, dir... sí, sí, sí. Escolta una cosa, però és que allò de Perdidos, òbviament, el Damon Lindelof venia d'allà. De fet, sí. ell va ser un dels màxims a caps d'atur de, de, del suposat final xungo de Perdidos, que això ens estarem discutint durant tota la vida, que si era xungo, que si no era xungo i tal. I vaig disfrutar, com a part d'aquesta muntanya russa, del tren de la bruixa que dormia a Perdidos. Però fixa't que el temps ha fet que amb Leftovers i Watchmen el Damon Linden el fa quedar com el, el llest de la classe i en canvi el que ha quedat com el tonto de la classe és el Carlton Cors que ha fet una sèrie que també he vist i no he comentat abans, que potser heu vist que és ni més ni menys amics que Lock and Key ah. Sí, no l'he vist, conec el còmic però la sèrie no l'he vist Que és una puta merda d'adaptació ah, sí. sí? <ríe> sí, No tenia el dubte, perquè el còmic el conec i em va agradar molt i vaig veure el cartell de la sèrie i era en plan, hòstia tinc ganes de ficar-m'hi... Has llegit el còmic abans? Sí. Doncs no ho facis. Doncs alguna cosa que m'està A veure, bueno, no ho facis, evidentment, si vols fer un endavant, no? No, però ve, serà... Però el ja. és un còmic de terror. És un còmic sí. de terror. La sèrie és una sèrie que ve una mica... És els Gunnis. Us recordeu el segell Amblin dels de pel·lícules del jor... de l'Steven Spielberg als anys 80? A 30 anys, Que sortia Amblin, en sí, Tartament, sí, sí. hi havia tot, bueno, tota aquesta, aquesta camada de pel·lícules que pels que nens en aquella època, doncs, eh, genial. Però estaríem d'acord que Ki", el còmic no és els bunis. És una història molt xunga. Doncs, eh, bueno, estalvió-s-la. No, no val la pena. Perdona, eh? Però és que és això. Que eh, no, no, la... sí, sí, sí. Què més, què més? <coughs> Bé, bueno, no sé, l'Estoys tampoc... Jo la recomano molt. Crec que és la, la sèrie gran que he vist aquest any. Així. Dir, no, no, és una sèrie que a, es posa directament al meu top però que és una sèrie que he anat veient a poc a poc perquè hi havia molts dies que deia, hòstia, que avui no em ve de gust. Ja. És perquè he començat i no he sí. continuat gaire per això. Per dir, haig de trobar un moment. Sí, mm, també després hi havia hi ha hi ha dies que m'entregava tres, eh? Perquè, perquè realment hi moment... Jo diria que aguantis a la segona temporada. Si a la segona temporada dius, no m'interessa, ja deixo, ho Dóna-li que et tens. A mi em va agradar des al principi, eh? O sigui, jo la primera temporada no em va costar gens acabar. No, jo vaig mirar, ara no sé si són dos o tres episodis, com a molt... Però és més qüestió de temps, de si l'avui està ja, ja. sol o acompanyat o no, que no pas de perdre l'interès ja, en ja, ja, la sèrie ja, ja. en si. Llavors em tinc allà i estic d'anar remuntant. Jo penso que, que val molt la pena i potser és el millor que he vist el Lindelof. Eh? Mm. Sí que és ja que és molt seriós, eh? el que diu el Raül, que està molt pagada de la seva Sí... Però perquè té coses a dir, també és veritat que és una, una sèrie que és mira a si mateixa, però fa bé de fer-ho i que no, no pixa fora de la testa. Hòstia, sí, això, jo ja, abans, perdó, eh? això ja abans ja ho volia comentar, això de mirar molt per si mateixa, dona una mica la sensació també amb Aníbal, tot i que em va agradar Aníbal, molt, eh? hostia, per però precisar. que també que aquesta cosa de i tant mira ficar-se molt èpic. Bueno, l'èpic no, no seria... Sí. seria... Mira com mola, mira com jo mola. Jo és molt volgut això, és part de l'essència sí. d'aquesta sèrie, que és tot vol i aquestes càmeres lentes i aquests planazos sí. i, i els diàlegs inclús, i ja va d'això. Però, però són guais, o sigui, a mi en funció la sèrie de... que és, és, sí, és super, super, super és super existencialista sí. aquesta, vull dir que sí, sí, sí. realment... En aquest cas, pel tema que és, pot no interessar pel per tema, però pel tema que és, jo crec que és el to que li toca. Jo crec que li va, li va millor el to a Leftovers que no pas a Watchmen, perquè a Watchmen sí que sí, teníem... Sí en alguns moments la sensació de... És que sí, vale, que, mira, és com si, el que us deia abans, com si estigués mira com mola que la fotografia i la música que ficat aquí, però que no porta res a la narració, ni als personatges, ni a res en general. Però mira com sí, mola. Sí, però a, a Watchmen jo veig també un sentit d'humor i una ironia molt fineta que a mi em mola, el de la història de los imándies. És boníssim, és boníssim, el lo, mm, lo sí. de los imándies. Sí, sí, I home, els camas. De fet, és que el boníssim és tot el que penja de los imándies, ara aquí penso. Però és que, per això, jo no parlava estrictament d'això, parlava de planos, per exemple. Sí, sí, sí. sí. Hi, ha un, hi ha un capítol de Watchmen que és la Lori, que està hi ha un, a una mena de cabina telefònica per enviar mm -hmm. missatges al doctor Manhattan. El muntatge de tota aquella obertura de capítol i tot això està fet per molar. No perquè s'arregueixi cap criteri ni, per entendre, eh? ni narratiu ni res, i amb incerts de coses que ni aporten ni res, però que estan bé, que queden bé en pantalla. Això... Jo... Bueno. Entenc pel que ho dius, segurament tenen raó, jo, la meva interpretació és que ho fan per intentar reproduir una miqueta el que fa el còmic amb el llenguatge de les vinyetes. Són diferents. Són, diferent. són mitjans diferents i són professionals diferents. O sigui, jo crec que en el còmic és perfecte. Jo recordo flipar amb el còmic, amb, amb, amb cada pàgina. Però que Bona, el còmic no sé, jo, jo no crec que... Jo al còmic no li veig... És que ja et dic, són coses diferents. i eh? el còmic no li veig, i més relletat cap vinyeta que li s'obri. Entre totes les històries de pirates és com una cosa que està ficada perllà al mig i que van tenir bé de no ficar la pel·lícula excepte el director Scott de Watchman. Però aquí sí que veig moltes coses, que a diferència d'Aníbal, que és l'esteticisme, no? l'estètica del mal, de fet seria la tesi d'Aníbal, no? i Watchman que seria aquest món una distopia molt propera, i han coses que les veig simplement el fet de sèrie, per dir mira com vola cosa que a Leftovers, però, qui no l'he acabat de veure no em passava, no, no. perquè estava lligat més amb la sensació d'absència de buidor existencial i física uh -huh. Vale, canvió de sèrie, aquesta no l'he acabat de veure perquè perquè l'estic veient ara vaig pel capítol 6, em penso em falten dos per acabar de veure i m'està agradant molt els deps de l'Alex Garland que l'estan fent també a, a HBO Debs de developers, no? De... Eh... Uh -huh. V baixa S que és ciència-ficció actual diguem, està situada en, el, en els nostres temps a no? Silicon Valley, una empresa que està desenvolupant una tecnologia amb ordinadors quàntics que els hi permet fer una cosa que bueno, és una mica el misteri diguem, del, del primer capítol en el primer capítol hi ha del primer capítol de la sèrie en el primer capítol hi ha una a més ho diu la sinopsi, hi ha un assassinat desapareix un dels treballadors i la seva parella vol saber què passa i a partir d'aquí a la sèrie i es van ficant en terrenys pues, una miqueta que tenen a veure amb, amb, amb el que sabem de com funciona la física del nostre univers. Uh, jo trobo que està molt, molt, molt ben portada en el sentit que la, la, a nivell estilístic, a nivell d'estil, a nivell visual, funciona molt bé. Els personatges, a mi m'agraden molt, la protagonista és molt atípica. O sigui, se suposa que Físicament és molt atípica, eh? és una superprimeta, asiàtica, no és la típica protagonista que trobaries normalment en moltes sèries. Però a més a més és una tia d'aquestes que, que per ser el tipus de professional que és, és una investigadora, és del pensament de l'actor sin nada intermedio. No? Una sensation seeker, no? no té cap mena de prudència i li fa fer coses molèsties. No? Per ser una persona que se suposa que normal... Mmm i es va ficant en una trama, en un punt de thriller, en un punt de ciència-ficció existencialista, que trobo que li pega molt bé. Vale. Estic pendent de com s'acaba. En principi, la sèrie, a partir d'un alguna... moment capítols? ja et dirà... vuit capítols. I quants en principi capítols. és minissèrie, en principi són vuit capítols i s'acaba. I, ja. bueno, ja. sí, I per tal com ho estan plantejant, em costa de creure que la diguin no, la continuarem. Vale. A Estic castitulant cercant... aquí aquesta, Debs? Debs, -E D-E-B-S. Jo no tinc de a... fer, eh, aquest senyor, l'Àlex Carlin, des de, Debs. jo diria, des dels temps de la playa. que, a mi és és que el primer tan... que es coneixia va ser la playa, el llibre. A més, em pensava que l'he comprat a Irlàndia, quan, quan hi vaig anar fa uns anys, i, i em pagava molt del llibre, ja. I a I mi m'agrada sí. la pel·li, cosa que a la gent no li agrada. I I és l'àmbit cap, jo, aquesta... Sí, sí, sí. Sí, però tot i així, malgrat tot, és guai. A mi m'agrada Di no? el DiCaprio, sobretot ara. Sí, a, a, a mi hi ha coses que sí. De fet, a la del Tarantino m'agrada molt el DiCaprio. Sí, sí, sí. Molt bé. De temps no tinc altra cosa més a dir i de sèries així de... durant el confinament no n'he vist més. Si n'hagués de recomanar una divertida, amb to friki, que tot i que la segona temporada més o menys comença i s'acaba, jo us recomanaria el Racing Doll, aquesta de... Ah, sí, també. Sí, sí. Netflix, sí. Va, serà, però, com serà. que no és, aquesta la deixo la documental. De jo també faré el bonus va, track després d'en Marc, per això, perquè n'hi ha una també que vaig veure just a Marta Glou que també crec que és una bona... Vale. Vale. Jo també dem, guardo el meu, la meva recomanació per, per tancar. Bé, bueno, bueno, jo realment, sèries, sèries, les últimes que he vist són manga, però abans d'arribar aquí sí que una de les últimes que vaig veure que em van agradar molt que és la de Legion. Molt mm. No sé si l'heu vista, Doncs no, i l'hauria d'haver vist. Okay. Perquè, evidentment, no aquesta sèrie. És el... bueno, és de, no, no sé si és Marvel pròpiament, però, bueno, és personatge, un que és una legió, que té telequinesis i, i bueno, personatats múltiples. És el fill del professor Xavier, de fet. Sí, exacte. Però, si per això que dic que l'hauria de vista. Té algun trauma <ríe> i que el tio està com tancat en un manicom i jugam amb això de, al principi amb què és real, que no és real, la ment, quin... si el trauma és ell mateix o és un o és un personatge... bueno no sé. Però està bé o no? Perquè és que, en... clar, més enllà de tota la bogeria visual i tot plegat... A mi sí que em va agradar. També em va atrapar això, que hi ha... Per exemple, hi ha lluites que les salven, com que és tot en el món mental, que la salven en un combat de, de dansa. Llavors, té moltes resolucions d'aquestes i moltes coses de subconscient que a mi això sí que em va, em va agradar. Em va trepar molt aquest sentit de, de deixar aquesta bogeria. I el personatge sí, trobo que també fa un bon recorregut amb, amb les seves intencions. quan de... bueno, no? També arriba on si es creu que és bo, si no, que, que hem de fer... Hòstia, doncs la recuperaré, perquè fixa't que com a, jo soc fan, bueno, fan, l'actor de la X-Men, de la Patrulla de, de tota la vida. T tot el que tens al darrere és, és Marvel, no? Bé, bé. Això que es veu, la llibreria aquesta de què... Bé, bueno, estàs veient tu, la gent ho escoltarà, no veurà res. Sí. <ríe> bueno, això no ho gravarem en vídeo, no? No. Ah, vale. Bé, bueno, podríem, sí, eh? No? Jo, jo estic doncs, grabant no, tot. Problema. No, cap Ja ho descric. Al darrere ja hi una llibreria amb llocs de còmics Marvel, crec la majoria, eh? Sí. Mm, bueno, hi ha una secció Però Legión, Legión tenia molta curiositat sí sí. Que són dues temporades, tres? Tres Són tres. tres, de 10-12 capítols com a molt Doncs mira, ja me l'he apuntat per recuperar-la jo, un... jo no vaig començar i, i m'estava agradant eh? no sé, La vaig deixar a mitja i sí, després no la vaig reprendre però segur que la reprenc perquè estava guai Em recordava una miqueta? Bueno, em recordava, em penso que Legión és prèvia eh? però no l'ordre en què jo les vaig veure um, Una miqueta a una que jo soc molt fan tot i que té un punt molt cutre que és la d'un patron la patrulla condenada la però, però, sèrie de televisió és, cutre, eh? no, és boníssima és meravellosa és fantàstica o sigui és la sèrie de superherois que s'ha de veure jo només perquè hi ha, hi ha un capítol que surten uns culs mutants assassins Uh, i que els veus, eh, veus els culs mutants assassins que persegueixen els personatges pels mataclos, no és per això, val la pena, però és que val la pena per tot, és, és... Perquè, o sigui, aquesta no és aquest un vi... tema seriós, eh. Això quan arribem a còmics, clau, que serà segurament un altre dia, és que estàs parlant de l'adaptació d'un la patro patroll de Grant Morrison. Sí, sí, sí, sí. És un dels millors ben, còmics que i, fet mai. Ben adaptada, correcte, correcte, sí, i molt dir? ben adaptada. Sí, senyor. Sí, sí, senyor. sí hostia, senyor. Aquesta tinc apuntada ja dins d'un patrol. Se saltat. Brutal. I l'altre que tinc... Bueno, si voleu continuar amb legions, si no l'altre que tenia apuntada de d'imatge real per dir o és la d'Estrange Angel, Strange la que és la vida de Jack Parsons. Ah? Que faria una conèixer? No. És un personatge que era mac i havia treballat amb el desenvolupament de combustible per coets. Llavors, sensem sembla que dos, però jo em vaig quedar a la primera. I és això, sí. va veient el recorregut de com intenta... Uh, bueno, anar gerant el seu negoci amb la tecnologia i com bé està entrant en el món de l'ocultisme de l'escola de l'Alister Crowley i Otto i tot de temes així. Hòstia, doncs no em res, eh? No em res. Però, però és sèrie de ficció, diguéssim, o és documental? És, és ficció. Vale, vale. La sèrie és ficció. Hòstia, I em pot... que està basat ja en un llibre biogràfic sobre l'home, sobre en Jack Parsons. Me l'apunto també. Pot semblar, jo, és que és curiós, eh? Pot semblar que, amb tot el que hem dit, que com si fóssim aquí uns grans fans de sèries i tot això, i no és el meu cas, eh? Jo he aprofitat precisament ara aquesta mena de, de peron que hem tingut per recuperar el que no he vist en l'últim, potser tranquil·lament, dos anys, eh? O o no sí miro, sí. Aquestes ja. no les he acabat pas de mirar aquest any. Vull dir, venen com a mínim del 2019. Mm. Però és que és això, ara que sigui una cosa aquí. Per això deia que també últimament com a sèrie el que més mirat ha set manga. Com ara, hi ha hi ha hi ha doncs? Com ara, pues mira, vaig començar a recuperar en Cowboy Vivo, Obviamente. que no havia vist, no vist tota, però vaig trobar Netflix i vaig dir, home, pues ara te'l podràs mirar una mica seriament. Molt uh, vaig passar per aquí, vaig passar per Paranoia Agen, de Shikon. Fantàstica, també. Brutal. Uh, em vaig quedar mig perquè m'ha desaparegut la de Samurai Shampoo, Ah. Mm -hmm. també està molt bé i després el tema que he vist és la primera temporada de One Punch Man, que no sé si n'hi ha una altra sí que n'hi ha, sí. Sí? Jo hi ha que sí. I, i realment i, bueno, Andres Point Man és l'última i l'altre que havia vist era la de Castlevania Castlevania? L'heu vist? no m'agrada a mi tampoc, jo ja no vaig poder no vaig pick pick pick pick no. ja em van parlar d'això Marc crec, sí, sí, a tu em van parlar llavors, hòstia Clar, com ho recomana, ho recomana abans perquè no hi ha gent. Castelvanya també l'estic mirant una mica... El vas a m'estic mirant una mica per en Warren que dius hòstia, està al darrere, algun detall va deixant anar, però sí que no crec que sigui la sèrie més rodona d'aquí. En Warren jo crec, sincerament, jo sóc molt fan de Warren i jo crec que aquesta sèrie està en plan quan dieu que pagues? Exacte, sí, jo també ho penso, eh? Pagar, pagar... Quan em pagues, tinc 10 minuts, et faig tres capítols, vinga. Sí. sí, però és això, la primera temporada em vaig quedar com... Ens en ho van ser tot bé poc capítols, semblava que la sèrie anava enlloc, però dius, bueno, és això, com que tinc moments tontos, no em dura gaire, dius, bueno, va, aviam com va, com va creixent això. I sí, en Pol n'havien parlat i el comentari que m'havies fet d'intentar ser un juego de tronos. És sí, que, que la vaig veien... veure així, la sèrie, eh? Bueno, sí que ho estan com exponent, sí, jo, com, jo, que no ve, eh? com que hi ha territoris, com que hi ha no sé per què, Mm. saps no sé no sé com van, si només he havia de ser saps, no sé Clar, jo també a Castellvanya només he jugat el primer el que total em tenen... no té més història que anar avançant i no ha matat ratigaços sí, bueno. <laughs> el altres no sé si desenvolupen més coses si hi ha tant sí. tanta ja hi ha cosa cosesrere ja, ja o ho han té tot una mica això mira, quan governers brexi es tingueu entretinguts i feu el xe, no sé després hi han detalls com heces <coughs> que sempre n hi ha alguna camó. Hi ha petites coses així, però sí que després hi ha moments que dius, hòstia, ara això... Teus alguna idea per allà que molt, però no me l'acabes de... de fer explotar com, hòstia, com crec que podríem fer. En canvi, sí que... No... Perdona, Marc, no són sé eh? pocs capítols, oi? I de poc durada. primera sembla que són molt pocs, com per dir-te en sí. 4 o 5, i després sí. són 8 o 10, com vale. molt. Però és que... Què us va fer enrere vosaltres dos, a eh? tu, Raül i Miqui, de la sèrie aquesta, de Salvania? però és que és dolenta. Sí, una mica bé, no, no, no, no, que, tu mateix. Vaja, vaja que s'estanya que... de sèrie aquí, però jo, i és que va ser algo molt concret, jo, jo, com a seguidor dels jocs, que soc, hòstia, he jugat pràcticament a totes les testemàries que han sortit, potser els de portàtils, no? Però, coi, jo, després de totes els agafons que hi ha amb aquest videojoc de la família Pell, del Dràcula, tot allò, no? Hòstia, que et plantegin el Dràcula, el personatge de Dràcula, quan hi va aquella senyora, que serà la mare de la Luca, no? Hòstia, i el tio com la rep al castell, és que jo no m'ho vaig creure, O sigui, el Dràcula, el senyor Dràcula, no. no. O sigui, que tu, tu ets fan, fan despeixado. Sí, sí, sí, sí. Jo sí. okay. sigui, entraria en aquesta categoria, Miqui. Dic, hòstia, què heu uh, fet amb Catalunya? No és que espai fet, no. no. És que, sincerament, hem de jocs tan mítics, però mítics, eh? Com el primer, aquí es va dir Vampire Killer, no? Era sí, sí. Vampire Killer, eh? Si dius Vampire, eh? no, no, és va Vampire... Vampire Killer, tio. Sí, sí. Vampire Killer. Amb musicazza que tenia i tant que sí. Sí, o sigui, però només amb aquest, el Castlevania 4 de Super Nintendo mm. i el Symphony of the Night de PlayStation, només allà, amb els personatges que tens allà, ja podies fer una sèrie collonuda que amplia, amplia el món i fes-ho. Mm. Però que ja, ja, a mi no m'interessa ni el més mínim, però és que zero. O sigui, si hi havia vist, un... Doncs. La, la versió de la DS? Hi havia una de la versió de la DS sí. que era boníssima, sí. m'encantava. Sí, sí, sí. sí, sí. sí N'han fet molts, molt. Sí. Marc, i aquella sèrie anime també que em vas recomanar d'històries curtes de terror, que encara no començat a veure, però aquesta Hòstia. que la he fet eh? mm, Vaig de... mirar també... És que també són històries com curtes, són com ja que hi ha sé, sí, dut, sí, ja ja sembla. Sí? Quina en dius? Espera. ¿Y Amishibay? Si sí. ¿O alguna cosa así? ¿Y Amishibay? Si ¿Potser o...? Pero estoy sí, mirando, eh. Yo, yo tenía conversa. la lista. No, no, yo la estoy buscando la tenía la lista de Netflix. Sí, yo la a... Era Netflix, ahí Ah, sí. Uh, sí. Aquesta sí. yo no me he visto por YouTube. Sí. ¿Tú puedes ver L'Of Death and Robots, eh? Potser tu vols dir, Miki, però no, no és això, eh? No, no, ja, ja, jo soc bastant crític en aquella sèrie, que hi ha capítols que estan bé i visualment m'agrada que cada capítol sigui diferent, però no. puf, per la quantitat de, Perquè tots estan basats en... de l'Of Death and Robots, he eh? tots estan basats en contes de... ja sé la que em de Shivering Truth. Sí. És no. de Shivering Truth la que deia? No, no que deia, Ja l'he trobat, Yami Shibai. Yami Shibai. És... Vale, vale, vale. vale. Però em nota gaire d'aquesta sinó que coneixia. Són capítols de 4 minuts i bueno, és això, en plan Cripshow. I es veu que el tractament d'animació també és com aquests teatres d'abans. Eh? Sí. Escolta, hi no? com... heu vist? D'animació... A mi em va molt, em va semblar... És, és aquest, no me'n recordo com es deia la tècnica, vosaltres ho no sabreu. La d'Andón. Aquella desfè... que era la rotoscopia, aquesta no. Exacte, la rotoscopia. Sí, sí, sí. Com la és la de que va... Però com has dit, això? And on? Sí, l'has fet. Ah, vale, and Ah, vale, vale, vale, perdona, sí, sí. Uh -huh. sí, sí, sí, sí, és la rotoscopia. I què tal? Bé? A mi m'agrada molt. molt. Jo em va semblar molt... A molt molt d'Iquiana, molt de Filip Cadí, però mm. amb gir... bé. Sí, i a més a més el Filip Cadí tenia la d'Arkley Darkly també fet amb rotoscopia. <coughs> sí, sí. Sí, potser per, això, potser per això l'associo, eh? també, al personatge del que li tot i que crec que és que la història ho és molt, de dir que hi ha una gira. Té el, el rotllo del món del que és la realitat, que deixa de ser... És veritat, aquesta sí. I la Vangera fa uns quants mesos, és una molt bona sèrie, sí, sí. sí. És amb, la, amb la noia que va fer de Lita, no?, la pel·lícula Lita. Ah, no sí? Això no ho sabia. Sí, em sembla que... Clar, que sí. Feia poc, deien que no hi hauria seqüela i em va fer ràbia, perquè a mi m'havia agradat la pel·lícula. L Hitla. L Hitla. Prou, prou com per veure una seqüela A mi em va agradar sí. també sí, sí. sí, està bé però... És un espectacle, aquesta peli tio. Sí, bueno, correcte no. sí, Prou sí. com per veure una seqüela Ja et dic, eh? No et dic que sigui la peli de la meva vida ni no, no. no, bueno, molt no menys sempre... És romàntic, home uh, sí. Jo crec que a l'ílter al seu moment potser va rebre tants pals in... inmerescuts Que no calia, no com una altra pel·lícula que el seu moment també la gent es va cagant tot i, i ni molt menys és tan dolenta que era el Llanero Solitario, l'heu vist? No, no, no he vist cap... Sí, no però no darrerament, darrerament, jo, jo, ni... jo no l'he no vist i si el Llanero Solitario, ara aprofitaré el Disney Plus per veure-la, ara que, que està allà perquè darrerament l'han reivindicat molt sabeu el podcast aquest de Mariano Purna En fa a la Ràdio Primera Sound? No. Em parlàvem superbé també i, de, i he vist més gent... A mi no em va cridar però... l'atenció en el segon moment És la del Johnny Depp aquesta, no? Sí, mm -hmm. correcte sí a veure, no deixes de ser una pel·li d'aventures i... però té un ofici al darrere està gravada, s'ha fet amb ofici i està bé i no... és una d'aquelles pel·lis que de sota d'automa es posa d'acord com per criticar-la i matxagar-la i vistava i dius i per què ho han fet? Ah. I, aquesta, i aquesta altra també, és que li passa tres coses al mateix sí, sí anem per bonos tracks, no? sí, més sí? sí portem, ja. una hora, portem una hora de programa sí Pues Poden fer bons bon, tracts bon, i... Perquè, eh, sí, ma... Jo només per la pinjallada, eh, per dir, hòstia, pues, la cabella abans de Glou, i crec que és una molt bona sèrie, i m'ha recordat tot un mi que quan es parla d'HBO, perquè a vegades també HBO sembla que té aquesta mena d'assegell de, de qualitat, no? que, hòstia, doncs, són sèries que... que més, més que, que Netflix, també, segur. Probablement. Doncs una que em moltíssim i que us la, de Digus, les cròniques de Times Square. Sí. Aquesta brutal. I atre... a nivell... són aquestes sèries cinematogràfiques, aquestes sèries que almenys jo puc comparar amb, amb Sopranos, amb Mad Men, aquesta mena de lliga. O sigui, tres temporades que t'expliquen la indústria de, del porno als anys 70 a Nova York, i bueno, és brutalíssim. El paper que fa el James Franco, aquest, tot, amb la màquina que de fet produeixen també la sèrie i dirigeixen algun capítol, hosti, em va encantar. Jo tinc pendent, però és de les que tinc interès en, en veure aviat. Sí. Mm -hmm. No, no, és el creador de The Wire, aquesta? Sí, Crec que, que sí. sí, del David Simon. Quin altra via ara del David Simon, una que ha començat ara... Ah, sí, la del complot contra Estats Units d'Amèrica, la, la novel·la del Philip Roth, que a la novel·la m'agrada sí. molt. La sèrie no l'he vist encara, però... No encara, encara. Jo tinc un altre bonus track, que és una sèrie, però en fet és una sèrie documental, i que per mi seria el millor que he vist. El millor que he vist, eh, més enllà d'Arc Mandalorian i tot això que és uh, Evolution of Hip Hop. Però clar, sí, t'ha de... sí, sí. d'agradar el hip hop, òbviament. Mm -hmm. <ríe> si no t'agrada el hip hop és una tortura xina, és com posar-te entre les ungles. Uh, són quatre temporades, no recordo malament. Sí. Cronològicament, va seguint. No reinventa res, és a dir, ni hi ha testimonis, ni grans revelacions que inesperades, ni estàs fet d'una manera espectacularment diferent del que tu puguis esperar però és que si a poc t'interessi el gènere mm -hmm. és espectacular perquè a més a més no es basa només en, en l'escena mainstream, és a dir el que va passar als anys 80-90 amb els artistes, sinó que també va les escenes independents que són els capítols que a més a més a més a més per les escenes d'Atlanta, Nova Orleans és brutal, però clar, evidentment t'ha d'agradar el hip-hop, ha el hip-hop, sense sinó... no... però hi han documentals d'aquests musicals que, hòstia, per poc que t'interessis tan... Sí. Bueno, almenys m'enganxen, jo havia vist alguns, no et dir un títol, però... Però és que és una sèrie. Sí. Són sí, sí, quatre clar. temporades de 8 nou capítols sí. cadascun i t'ha d'agradar. Si no... Jo, jo l'estic les veient a sí. poc a poc, però jo havia llegit un llibre que igual us sona. O sigui, One, Can't Stop, Won't Stop del Jeff Chang sí. també és la història d'una història sí. que estava molt molt bé. Era, era com aquell llibre, però estava guai. I, i potser me'l recordo una miqueta, clar, però, però és que li pega molt, que sigui seriós, que ho puguis veure i ho puguis escoltar, perquè el Jeff Chang té la llista de playlists, pots escoltar, és molt interessant, mola llegir-ho. Però, però mola, mola molt poder veure la sèrie. Sí, okay, està guany. Com dieu que es titula aquesta sèrie? Evolution of Hip Hop. Vale. Sí, és fàcil. Comença, doncs pues, això, als anys 70 al Bronx, vull dir, Àfrica, uh -huh. Bandbata, tot uh -huh. això, Grand Master Flash, uh -huh. i segueix als anys 80 amb Guns Terrap, Ice-T, uh, Tupac, uh -huh. Notorious B.I.G. i arriba als anys 90 amb tot uh, Cypress Hill... A Butan Klan, tot el que puguis imaginar Eminem després però, però, però i a més a més amb els que no coneixes de res és brutal, sí, sí. si t'agrada el gènere vull dir, és com una mena de panoràmica exhaustiva que a més a més està molt bé perquè no només enfoca el fenomen musical, sinó també el fet cultural, de com va permeabilitzant i es va convertint des d'una cosa marginal a una indústria i a una sí. icona popular Parlen d'antrax també, d'antrax i els pàblic anemira, van col·laborar en Public Enemy, no recordo el capítol exactament de Public Enemy, però sí, hi arriba un moment que, que, que comença la fusió i tot, però no se centra tant en això, eh? no importa no en això. Molt bé. Aquesta seria la me el meu bonus track, no sé si teniu algun altre per afegir, algunes algun ja, sí, recomanacions. extra? És... No, jo mateix ja... Vera no és <laughs> no, de ser-hi, ara no, no veníem al cap amb bonus tracks. Potser, no sé, una sèrie que, no, que no pega dintre d'aquest podcast potser, però jo recomano molt. Sobretot la segona temporada i es pot veure en, una, en un cap de setmana, perquè són molt curtetes. És la dramèdia que està de Flibac. No sé si ho heu vist de... Boníssima, boníssima. Vale. Val molt la pena. També a vegades va haver sortir de... O sigui, sí, sí, veure sí, coses una mica sí. diferents. Eh? Sí, sobretot la segona temporada és... A més, fa un joc molt xulo, amb trencar de quarta paret, no? amb, amb parlar amb tu, parlar... És, és molt guai, això. Molt bé. Bueno, val la pena. Si posats no a fer bé. un bonus track improvisat... Jo també em llenço un munt. No sí. sé si l'avisa de Jean-Claude Van Johnson. Hòstia. Que dèiem de treure sí. ferro i això. <laughs> Mol divertida. Sí? Pues sí, ja em vaig riure molt. A més, ho quedem ho curta més som a mitjoreta per capítol i que se'n van riure una mica de tot i tens també alguna hòstia allà per veure. La veritat és que el vaig disfrutar. Però fixa't això, eh? Quan les sèries són curtes i estan ben trobades i estan ben dibuixades eh, que... te'ls en passes bé, eh? Perquè sí. el que costa són aquesta mena de, de sèries el que dèiem abans, vull dir pagades a si mateixes que encara que siguin bones dius, hòstia, haig d'estar amb, amb l'actitud necessària per em passar-me una hora d'una cosa... A... Jo, jo... Sí, és això que moltes sèries no els he seguit, en tinc unes quantes de començades i no segueixo això per dir, hòstia, vull mirar qualsevol cosa, però no sé si vull estar-me una hora amb la possibilitat d'estar-me dos o tres perquè m'enganxi als capítols, saps? Necessito no sé una cosa que quan vulgui desconnectar no em requi, llavors, hòstia, doncs pues fico qualsevol sèrie policiaca de merda i ja em quedo satisfet per el que vull fer. No, mm. no. A a no passa tant, eh? llavors... depèn del de cansat que vagi, i a vegades que realment no, no tenc la capacitat mental per veure segons què, sí. però o si o, no, no, sí. no... O tu ja la tele menys, com una ràdio, que vull dir, no vull prendre totalment atenció a això, saps? Vull estar fent, doncs pues, mira, no sé... Jo un moment per cada cosa, llavors, jo no crec... No sé, que haig d'estar fent correcte, altres no doncs, coses, no vull concentrar-m'hi que em prengui tota l'atenció. Sí, però sí, també sí. em passa el contrari a vegades, eh? Hi ha vegades que dic, hòstia, avui necessito una cosa que em faci rondiar cap una miqueta. A mi pot sí, sí, mal no, no, completament d'acord. Algun dia, jo crec, que, jo crec que avui ja ho deixarem aquí, i deixarem còmics, llibres i això per una altra... I pel·lis també, eh? alguna pel·lis sí. que hem vist per una altra dia. Eh, però algun dia jo crec que ens hauries d'il·lustrar una mica de uh, l'atracció de l'abisme. És a dir, aquestes sèries de la CW, de, de l'univers, aquest Arrow, Ah, m'he desenganxat m'he enganxat eh, però, de però les veia totes les veia totes i a més a més ho disfrutava molt jo el... i els crossovers també de la crisi els crossovers de la eren el millor de tot el però per culpa crisis, dels crossovers igual que em va passar amb els còmics una miqueta per culpa dels crossovers vaig anar-ho deixant perquè al final és... Hòstia, es poden... he de veure massa coses però hi havia la de Legend of Tomorrow que era divertidíssima, divertida, però cutre a parir, però molt divertida és que això... El... Pol i Marc, si no he tingut el plaer de, de, de, veure... de, de, de treure el cap a l'abisme. Eh? És l'abisme de Helm. No? <ríe> o sigui, de... Però escolta, però, però jo penso que són bastant fidels al que havien fet aquests pàmics en el seu moment. un que... moment? En el moment que jo tenia eh, 12 anys, potser. Però que, dir, que, és, que són, no volen més que entretenir i van repetint esquemes, però al mateix temps van creant una trama de fons. No? Cada temporada t'explica una història Bé, bueno, són divertides, o sigui, el que deia abans, realment no estan gens pagades de si mateixes, o sigui... Bueno, no, no, una, una antita, una sí. ja en parlarem, en parlarem algun dia. Jo vaig començar a veure Arrow, sí, perquè a ell sí. m'agrada el personatge de Green Arrow, sí, sí. i de fet agafa un còmic que és el Year One, l'any 1, de Green Arrow, que és un gran còmic, i de tot això em fa, no doncs, sé, eh, n'ha fet nou temporades. Sí, tio, jo em vaig cansar, em vaig cansar, però durant molt de temps era la que més m'agradava, eh? també t'ho dir. És la més digna, sí, sí. sí, sí. Ja, ja en parlarem un altre dia, però és que jo crec que a, a Paul i Marc, sobretot, que flipareu, eh? Prenem nota, no? Però prenem <ríe> sí, nota. <ríe> és, a, a més, ara, amb l'acumulació de sèries que hi ha d'aquest univers compartit que s'han creat en, en televisió, S'acaba és... el confinament i encara no ho has vist no? No, no, no, no, no. segur que no. Sí. tu voluntàriament dos anys. <ríe> el proper dia hem de començar per una altra, no sèrie sinó començar per una altra cosa. Per... I tant, i tant, i sí. tant. Jo, jo apuntava pel·lis, còmics, també tenim. El que jo tinc còmics de xolón. Dir... Ja veus. I jo de jocs també, nois? També jugo a videojocs o no? Tu, tu, mires, no. estàs de videojocs? No, mira, videojocs. Jo tinc una... a casa tinc una Nintendo Switch Uh -huh. Sempre tinc alguna, alguna consola, però normalment sol ser les de Nintendo, perquè sóc poc gamer. Jo no, no, no tinc... right. Pel poc temps que tinc, m'agrada molt més llegir i right. m'agrada molt més les series, per això acabo deixant de banda. Uh, de fet, ara sí, han posat confinament Just abans del confinament, el que m'he passat, però me'l van regalar quan va sortir, eh? vull dir que he jugant poquet a poquet, el, el, Legend, el, el Legend of Zelda, el Breath of, el Breath of the, oh, Breath of the Wild, el, que em el, sembla el, meravellós, o sigui, oh, em sembla sí, brutal, sí, i, és amb bueno. i, amb el, i amb el final de videojoc més anticlimàtic de la història, em vaig cagant tot, perquè tot d'una arribo... No, no, no el explico mato. el final, no? No, però no, no, no explico el final, però arribo i el mato. O sigui, el gano em costava i aquest tio ja si arriba sobrepreparat, potser amb tanta por dels altres jocs que arribo, però juro, pa. pa, pa, pa, pa, pa. juro, i ara es convertirà en una altra cosa i, I, no. Una canya. i no, el joc s'havia acabat i havia es... <ríe> ja matat o sigui, hi havia hagut enemics abans que m'havien costat més que el puto gana I sortia, sortia però, el bueno. missatge, sortia missatge a la mitja pantalla <ríe> així s'acabava és... pràcticament el Vampire Killer després de que allò sí que costava sí. Game però... Over també n'hi havia no, <ríe> sí. ja, ja, jo n'hi havia, recordo un amb l'espectrum que al final era Game Over i estrictament parlant, és veritat, és el joc s'ha acabat però ah, en ja, sí, fi sí, sí, de puta, sí. felicita'm com t costat, hi havia costat sense disvollo, sí, bueno, Sí, sí, ja però... de de mi, no? després del després del celda Què és? el joc més guapo que jo he jugat, eh? Després del celda em vaig comprar el Witcher. Ah, sí. I lo diu a mort. No fotis per què, tío. Eh? Per... Vull, vull trobar algun com el Canbi per un altre ah, joc bé. divertit. En quina Perquè, plataforma és això? A la Switch. O S'etdioen sigui, que està molt ben adaptat, jo no puc, clau, gràficament els avatars són millors, però diuen que està molt ben adaptat, que els gràfics són xulos. Mira, però no, tinc mena, no tinc ben. cap mena, de sensació de, de flow ni de jugabilitat, estàs constantment parat per ajustar coses. Fixa, fixa, la, és... la càmera és super brusca, <risos> és una merda de joc. Tenim, tenim, tenim dos dos ítems per, per parlar, que és univers, uh, Heroic, de Arrow, Witcher, jocs sèrie Witcher. I, i les novel·les si les he ja, de... ni els hi les noveles ni he vist la sèrie. Ai. T'has de posar el dia, Miquel. Tu, no, ahí, que com a... el no tinc gaire no no interès. Marc, o, o jo estic com a Miquel, ni no la sèrie, i per allò sí. que he sentit de la sèrie, crec que abans em llegiré els llibres. Ah, sí. Però no és una prioritat ara mateix. Alguna ah, estil de Xius de Wittgen. Escolteu, fem una, una coseta, va, si us sembla. Uh, com una mena de... Saps? Aquelles menes d'avançaments que fan de vegades les sèries d'allò. I en pròximos capítols, sí. podeu dir una mica els titulars, de per exemple, d'algun de dels hits dels quals parlarem el proper cop que ens trobem? Sí, sí, sí. Home, dependrà del tema del que vulguem parlar, no? Que llibres, llibres, llibres, llibres, llibres còmics i pel·lis. Quins són els vostres hits? Mira, jo de de, de, Com de pensar, perquè, perquè no em portava perquè fa molt que no... Vull que els, els tu molt, molt abandonats. De pel·lis, portava pel·lis dolentes. Dolentes? Sí, Què perquè... Les últimes que he vist, unes, uh, unes més dolentes que l'altre, eh? es podria fer un rànquing de, de dolenteria aquí. Uh, la dolenta sense concessions és Blot Shot, el del 20. Hòstia, Correcte, sí, sí. sí. El còmic era entretingut i prou. Entretingut sense gaire molt més. La peli no. Ah, és Aves de presa i la fantabulosa emancipació de Harley Quinn. Per què estàs diant que estava eh, bé, Miqui? Bueno, Mira. pues estava bé fins al final. Jo que ah. la, la puc salvar, eh. Jo m'ho vaig passar bé amb la peli i durant molta estona anava ja pensant. No ja en parlarem per ara. Ja no en parlarem per ara. Se, ja. se li poden trobar coses bones. Sí. I l'altra, que ja n'he en un altre podcast, però com que l'he vist la poso és Starship Troopers, la de Tropes de l'espai del polver jove, que jo l'audiu, però la gent mi, en general. Correcte, és la és Luca Ambach trobar sí. l'altre dia, que tot em encantava i l'únic que l'audiava era jo. No, no, ja en són dos. Sí. Ah, vale. i, I a més a l'època, eh? contemporani. I odi contemporani no, quan es va estrenar. Fins ara. Sí, sí. I, I portava també un llibre un llibre de terror que, que m'ha encantat, és el millor que he llegit aquest any, que és Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, que és una senyora argentina i ha fet una novel·la de... Ella veia els relats curts i, i a mi m'agradava molt com a escriptora de relats, però la novel·la és una novel·la més aviat curxudeta que ha publicat en Anagrama i és terror, terror, eh? terror vale. sense cap mena de, de... No és allò de... <coughs> no, és terror d'una tia que ve d'escriure terror i és el que muy li agrada. Muy I muy és de cultes, mèdiums, eh, molt guai, molt, muy molt, muy molt muy guai. Muy I un altre llibre que és de, de vampirs, l'estic començant, quan fem el proper ja me acabat, d'un escriptor que mola és Grey Hendrick, no sé si ho coneixeu té, no. té una, té, us vaig ensenyar una cosa que els, del podcast, una cosa que no s'ha de fer mai té un llibre boníssim que és aquest de ah, sí, from eh, hell, que és una història, eh, eh. una història del terror basada en les eh. novel·les o sigui, les portades cutres dels anys 80 boníssim Hostia, que és que bona no, no, no. És molt, molt, molt, molt, molt maco Hòstia, paper, bo, paper, Paperbacks from Hell els llibres de butxaca de l'infern. A tu t'agradaria, eh? és guai aquest, sí. a més crec que és bastant per a per dissenyadors, perquè parteix de les imatges però és una història del gènere. I, I aquest és novel·lista a part de fer coses de saig. I té un, ara acaba de treure un llibre que de moment només està en anglès, seria Southern Book Club's Guide to Sliding Vampire, no? El, el... Que guai la guia del club de lectura sureño uh, para matar vampiros i és un club de lectura de senyores de mares, que al seu poble arriba un vampir i s'hi enfronten i diuen que és, diuen que és meravellós eh, eh. diuen que és boníssim eh. i és terror però amb un punt socarrón que, que funciona molt bé el tinc eh. tot just començat i, i que és, has... sí. tinc ganes d'acabar-lo no? molt bé tu, què què, què, propers què? capítols, però jo seré molt més greu perquè només us ho vull destacar perquè si no... El faro. El faro! De Robert Eggers, la, la pel·li que està en blanc i negre amb el Willem Dafoe i el Robert Pattinson. Pues, això, eh? Moltes ganes de veure-la. Pel·lícula de confinament total, eh? La gent que m'ha matat els teus companys. Has de fer el un far. combo amb la pell freda, no? Sí, bueno, però no té res a veure amb l'altre. Eh? Tret el far i el que et pots imaginar, però no, no? el faro és una pel·li d'orilla, d'orilla. Eh? Molt bé. Properament, Marc. Jo pues també tinc una pel·li bastant però confinament, que seria la de High Rises, la Rascacielos, d'en Ben Wedley o así, que està basada en una novel·la d'en sí. que també, bueno, aquests mons balardians de la gent, com es desprèn de la violència en un món tot control social, bueno. No, eh? I jo... No, Et... Próximamente, sus pantallars. Jo us de pel·lis, jo estic fent, eh, estic fent una, una heroïcitat doble, que és Atenció, eh, el titular. Woody Allen. Comença bé. És a dir, l'estic veient totes. Hòstia, pues tens bé, no, veient... No, però això és guai. L'estic <laughs> veient totes. Però això és guai. No, I a més, no en l'ordre que es van fer, sinó l'ordre que a mi em dóna la gana. Eh? Ah, Va, bé. bé. Sí, vale. I estic tornant a veure les pel·lis de l'univers compartit Marvel. Perquè hi ha pel·lis que jo no, realment només les he vist un cop, al cine. Sí, jo també estic fent, això a poc a poc, i... I m'estic comportant sorpreses molt bèsties. Pel·lícules oh, que... al okay. seu moment, i ja en parlarem, al yeah. cine em, em van agradar, però vaig sortir com mig calvejat, exemple Thor Ragnarok. I Ragnarok és, hòstia, a mi m'agrada molt Ragnarok, és la que m'agrada del Thor. <laughs> ja, ja, però, però, però jo, com a lector dels còmics, i fan l'apa la de Walter Simonson, la història Ragnarok, que és una història... Fan, fan, fan despejada, sí. Eh? Bueno, ja era una comèdia bufa, però la vaig veure l'altre dia i em sembla meravellosa sí, ja, en parlarem, ja en parlarem i còmics, portaré molts còmics perquè bàsicament, a part d això, és que d'això i de treballar, que sembla que no és que m'he dedicat a llegir portaré la relectura de Sandman sencera, l'he llegit tota okay, okay. el Blazer, que estic a l'etapa del de l'ano inicial yeah. una cosa que us recomanaré a tots però hi ha, que és Immortal Hulk que és el millor que s'ha traït Marvel ara que és un còmic de terror Mm -hmm. però terror, terror, rotllo creepy, la revista creepy. Extremity, meravellós, una barreja de Ghibli, Mad Max, brutal. Uh, Hawkeye, Ojo del Con, integral, meravellós, una cosa... Ah, sí? Fabulosa. Només us diré que hi ha un capítol que està tot explicat des del punt de vista d'un gos. Uh -huh. Tot. Els diàlegs, el tot és increïble. I les lectures que estic en mig fer, que van des de Swamp Thing, de l'Amor, Els Invisibles, el nostre amic d'un patrol, Grant Morrison. i aquest també el tinc a mig, els Invisibles. Brutal. Thorgal, un clàssic del còmic sí. europeu. I Cien Bales, del Atzarello. De la... A mi em va agradar, sí. Que això són entre lectura, relectura i tot plegat. Ah, o sigui que no ens avorrirem. Molt bé. Dover. bé, Aïs. Ara l'hora de dir ho <coughs> Bueno, maleits, malparits. Un plaer. Bona Bona nit, tio. Bona nit, estona It's a trap!